Pozlas a Televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Jeffrey Chaucer, kenterburské poviedky, štvrtá časť, poviedka Juristova, tretí diel. Jeffrey Chaucer, básnik, ktorému sa hovorí aj otec anglickej literatúry, zásadným spôsobom ovplyvnil jej vývoj. V cykle Čítanie na pokračovanie si môžete v preklade Martina Kubuša vypočiť poviedku Juristovu v interpretácii Mila kráľa. Tá patrí do cyklu tzv. kenterburských poviedok, ktoré predstavujú korpus 24 veršovaných príbehov. Tie si putníci rozprávajú na ceste z Londýna do Kenterbury. Preklad Martina Kubuša je prvým do slovenského jazyka. Jeffrey Chaucer, kenterburské poviedky, 4. časť Poviedka Juristova, tretí diel. Kráľ vnímal všetko, čo mu vravel on. A plakalo mu srdce ako zvon, bo neveril, že krása, dobrota sa sieťou hriechu len tak domotá. Zlý rytier v sále škvrnil baranča. Nech krásne biele rúno zohaví a v krvi panej riadne vymáča. No kráľu veru nešlo do hlavy, že spáchala by zločin svoj hlaví. Ba naplakal sa zástup viac než dosť, keď predstavil si toľkú ohavnosť. Vrach sám tam vtedy svedčil proti nej. Bo z pomsty chcel byť s devou kvázi kvit a uškodiť jej pani nerozumnej. Ľud vedel o nej, že má čistý štít, že v láske mala pani Hermen Gilt, a kráľ tiež čo si šípil v povetrí, nuž rozhodol sa, že to prešetrí. A ktože mal byť mladej obhajca, čo krivé slovo rázne zarazí? Nech pán je s tebou, milá Konstanca, čo púta diabla klbkom reťazí, nech pán nám núdzi život nekazí. No bezbranná si, isto prehráš dnes, ak nespasí ťa príkaz od nebies. Si večný dobrý Bože Spanilý, veď Zuzane si poslal Daniela, keď krivo ju tí chlapi hanili. Ak Márii si poslal aniela, by nocnám ľuďom navždy zjasnila. Tak Boha s matkou silno prosila, by ušla sa jej duši posila. Tiež vydávate občas v zástupe, že človek zbledne ako inovať, keď bojí sa, že dáv ho rozdupe, že bez milosti vláca dá ho stiať, až nespoznala by ho vlastná mať? Aj Konstanca vám zbledla ako smrť, a bála sa, že ide zahynúť. Nuž, plačte dámy prvej akosti a vojvodkyne, ktoré vzácne ste, veď v takej chvíli slzu vypustí aj solný stĺp, či socha zajste. Hoc odievať sa zvykla zlatiste, keď bola ešte Cérovci sára, dnes v zúfalstvo sa hrôzov zabára. A rytier by už poslal prekata, lež kráľovi jej prišlo ľúto zas, bo trápila sa kráska o kata a neveril, že bola ako ďas. No nápad hoden kráľa dostal včas. Ak spravila to, žiadna námaha, lež na knihu nech svedok prisahá. A hriešnik ten má vždycky na mále, tak zmliaždilo mu nebo nobl krk, až vyliezli mu z toho okále. No nevyriekol nikto ani múk, bo klamár držal v páre zradných rúk što z spisov starých z keltskej Biblie a netušil, že klam ho zabije. A len čo padol ako poťatý, v tom z neba zaznel zvučný boží hlas. On kráľu. Klamal, zhrešil z podstaty a pošpiniť chcel céru cirkvi zas. Tak nehodlal som čakať dlhší čas. Sám kráľ sa veľmi zľakol na skutku, že podrobí ho nebo rozsudku. Daubál sa, koril, triasol bez konca a kráľ sa cítil strašne nehoden, no modlila sa za nich Konstanca, Veď pokoj v srdci mala ona len, nech boh je za ten zázrak pochválen. Keď panna čistá horlí nezhára, pán obrátil vám ľud i vladára. Kráľ videl, jak sa deva umára, že zradný rytier trpí velice, no doraziť dal toho luhára a nmotili už šťastím zvonice, že pán dal kráľu dobier tisíce a on mu za to cesty vyrovná, ba z Konstance vraj bude kráľovná. Či mohol niekto zobrať píchy štít a brániť sa tým lúčom blahasnáť? Nuž spravila to krutá Donegilt, čo odmietla sa s ľudom zabávať, barmútila sa prísna kráľa mať že svadbou takou pád sa začína Ak vládnuť bude cudzia spodina No mlátiť nechcem prázdnu slamu už Tak zameriam sa radšej na zrnie Veď v tónoch trúb sa žení mocný muž Hneď ráno dvor ho poctou zahrnie A sláva je to veľká, jak by nie Veď tancuje sa, spieva preradosť A každý je i pije viac než dosť A múdrosť káže Právo, obyčaj, že v noci ležať vedno osoží. Tu manželky snáď trošku trpia aj, hoc králi si ich berú veľmoži a každá vtedy venček odloží. Hoc počestná je, už sa nevyhne, keď prijala raz prsteň úprimne. Noci spravil z devy hrdú mať a zveril ju hneď do rúk pastiera, bo do Škótska sa musel ponáhľať, kde nepriateľov nemal odvčera. No kázal jej, nech sily naberá, veď syna nosí píchu pre oboch a čaká, čo je schystá dobrý boh. Keď ponosila syna viac než dosť, dal pán, by dieťa v zdraví povila. A pripadla je svetá povinnosť, ba v božích očiach služba premilá, hneď pokrstiť ho, čo aj spravila. Ba riekla, vyslať posla hodí sa, že kráľ má doma syna, Morisa. No posol rád bol, kde je modrá krv, bo dopriazne on vtesnať chcel sa snáť, bo pristavil sa v inom sídle prv, kde matku kráľa sám chcel vyhľadať a hlásiť, že je s panej stará mať. Už vnúka máte jasnosť. Težme sa a chválme s pánom kráľom nebesa. Pán pravdu vraví. Vidím pečate. Hneď odvetila v klamnej skromnosti. List taktiež pošlem, ak tu počkáte. Môj príbytok vás na noc pohostí, kým neodpíšem jeho výsosti. Však utiahane pán už vyzerá, a múdrejšie je ráno, večera. Náš posol veľmi vínu holdoval a netušil, že list mu ukradne, kým dvíhať sa mu bude pivný sval. Že sfalšuje tú správu poriadne aj všetky prvky hradnej pokladne a prekvapenie schystá pre kráľa, kým posol sa jak prasa vyváľa. Jej plán bol... Že keď kráľ to otvorí, tak zistí, čo mu dala kráľovná, že otcom stal sa malej potvory, bo Konstanca je striga odporná a v kúzlach sa je nikto nerovná, bo z pekla prišla, jak ten malý ďas, tak nik sa nechce stretnúť s nimi zas. Hoc kráľ sa nad tým veľmi kormútil, tie správy držal v prísnej tajnosti a písal len, čo nabral z viery síl. Nech vôľa Božia sa tu rozhostí, ja podriadím sa v duchu radosti. Hoc bolia ma tie zvesti pálčivo, ja príjmem, čo sa pánu páčilo. Nech matke s deckom život neničia, a dúfam, že sa o nich staráte. Ak pán dá, prídu iní dedičia, tak ustelte im rovno na zlate. Kým písal, avšak plakal bohate, a poslovi písmo odniesť zas, by nestalo sa zlé nič za ten čas. Jak vol bol posol, často žratý a páchnuc. Blúdil zľava doprava, bo nemal mu kto seknúť opraty a kalila mu oči mrákava. Nuž rečnil ako sojka škriekavá, čo tajomstvo si nikdy nenechá a zasvetí doň zlého človeka. Či povieš sám to, pútnik, a či ja? Tá Donegild by tromfla čertice. To nie je svokra, to je beštia. Nech básni o nej diabol velice a z lásky vtisne boštek na líce, ba prijal by som jej odchod do pekla, veď trpezlivosť moja pretiekla. Žiaľ pôžitkár bol kráľov vyslenec, tak zabočil zas k domu potvory, veď tušil, že ho čaká nakoniec a súdy s vínom rada otvorí ba v opasku si rátal otvoriči môže bruchu dodať rozletu, kým naleje doň révy vyzretú. A opäť dala Striga prepísať tie oficiálne dvorné listiny. Král nechce syna, ani jeho mať. Môj správca hradu, verný jediný, ty vyhnať musíš oboch z krajiny. A učiniť tak treba do troch dní, bo zomrieš inak. Tak sa rozhodni. No šancu prežiť dáme obidvom, Veď priložíme hojné zásoby, Keď odplávajú svojim plavidlom, To postačiť im dlho malo by. Niet div, ak z toho padne dom dloby, To schystať môže krutá svokrálen, By zmenila jej život v hrozný sen. A ráno, keď sa svetlo obnoví, sa posol vybral rovno tento raz a odovzdal tú správu správcovi, čo pri čítaní smútil celý čas a horekoval nad tým zas a zas. Jak díva sa ti, pane Ježišu, že v hriešných vlnách loďky kolíšu? Čo vravíš na to, sudca Bože náš, že zlu sa darí, lebo nelení? Či rád sa na to, pane, pozeráš, že dobro hynie v správnom snažení? Čo pre Konstancu z toho pramení? Nuž, odsúdiť ju musí hradný snem, bo inak za trest sám vraj odvisnem. Ľud ponoril sa celý do smutku, že vládca vydal hrozné príkazy. Aj Konstanca nám zbledla na skutku, bo zistila, že loďka prirazí, keď zobudí sa ráno tri razy. V ten deň však kľakla, hľadiac do neba a Božiu vôľu vzala na seba. Boh nedopustil na mňa bezprávia, keď k vám som prišla v onen dávny deň a nebesámi krivdu napravia, bo nádej vkladám v pána Boha len a opäť vravím, nech je pochválen. Len on vie, kam ma treba smerovať a chlácholiť ma bude Božia mať. Keď zavzlikal jej synček v náručí, hneď šepla mu, jak žblnkot potvočka. Aj mamička ti lásku zaručí, hoc ísť nám treba, plavba nepočká. A zložila mu šatku na očká, nech uspávanka dieťa oblaží. A modlila sa kľačmo na pláži. Ja vzývam teba, panna svetá mať, jak Mária si známa po mene. Dnes nik sa s tebou nevie porovnať, bo trpela si strašne, skľúčene, keď raj skrz Evu stúpol na cene a syn tvoj preto prišiel pre milí, by verejne ho za nás mučili. No nezlomilo ťa to dočista Hoc si syna človeka Ty stále žiariš Hviezda zlatistá Si ochrankyňa ženstva odveká Nuž prosím V mene tohto chlapčeka Bo pre nás matky nie je lepší vzor Dnes upána sa za nás prihovor Či dáku vinu nesieš, dieťatko Aj teba, Varys, kazil satanáš Že krutý kráľ ťa zmárni krátko. Či zmiluje sa aspoň správca náš? Tak nechaj si ho milosť preukáž. Ak duša tvoja si to neželá, tak boskaj chlapca v mene manžela. V tom obzrela sa ešte k pevnine a riekla hlasno. S Bohom, krutý muž. No tíšila si dieťa povinne, až nevydržal zástup čakať už a podišiel až tam, kde končí súž, by zblízka videl odchod svetice, čo pred cestou sa žehná velice. No správca chcel ju nechať nažive, veď ženskej trízne nebol schváľovač. Nuž nešetril on na jej obžive, by cestou domov mala nadostať. No čo by bol môj príbeh vlastne zač, ak neprednesiem prozbu pánovi. Nech šťastie tým dvom včasne obnoví. Vypočúvali ste čítanie na pokračovanie spovedky juristovej, ktorá patrí do korpusu kentrebúrskych poviedok, pod ktoré sa podpísal anglický renesančný básnik Jeffrey Chaucer. Preklad: Martin Kubúš. Interpretoval: Milo Kráľ. Hudobná dramaturgia: Ján Fiala. Technicky realizovala majsterka zvuku Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala: Zuzana Galková. vyrobil Rozhlas a televízia Slovenska v roku 2024.